Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. So fario? E mëgjesi që të gjithve, mirë se geni ardhur në krybin e mëgjesit në Klab FM në 100.4 Edhe në ekranin e Klab Të Vos, mirë mëgjes është që shori i datës njës dhe dhe njëm, ishtashur, gëzuar vëren Po a, Po, ha? <laughs> aha, aha, sotësh dita Eho. e parë e vërë zyrt arish, këshu oh. që gëzuar edhe juve Këto që tjeni, letihet kjo një vëren zet mm. jo dhe. <laughs> E dhe hot Si <laughs> stuket <laughs> hmm? <laughs> Ti si shpuduka, ta? Mm -hmm. Po deri tani do ta hash, po tani i kuimoj nga 3 muajt e vetë e nxehtë verës. Po jo, do haj se nuk kish filluar vera pra. Sot filloi tani. Mir, mir, ngrihet. Pa e kam fjalën kur shoj. Qershorët mund të jenë shumë më të nxehtë se kaç. Kajën okay. Jo, okay. Nuk mund të çajemi. Me kaç nuk mund çajemi, ja. Ja vetëm vetëm buzëqesh. Mirëmëngjesie. Mirëmëngjes, Lenda. As çaja është për qershorin, as një gjë. Qat... Ja, më pëlqen kur dita nis me diell. Mm, shikon? Kaj një këndvështrim pozitiva, bëjo? Pa, tjetër që pa. Shikon, dhe tjetër që e shkëroni edhe. Të eftësisht pozitiv. Besësisht. Farin dhe e tjeri, për këtë shumbull të shkëqyre që se jenë në emision. Nuk më përgjel, fare, dhe... nuk më përgjel. Ty, gjesi... <laughs> nuk i dua këto ditët e vapshme. Pa. Lori, um... <gibberish> vabe, pa, je, po delori, un jam shumë vappe. Po, je shumë vappe, edhe ti je diç nuk ankohesh nga çdo şey apo jo. Alo, jo, nga vapa fare. Nuk e ke xur nuk dua, xur nuk dua, as ti nuk mëljen kënvaj. Jo, fakinëntim, ai. Un jam shumë vappe, shumë plazhi. Po, shumë vappe ti. Po, ah, shumë vappe. Shumë <gibberish> nona që ngel. Shumë vappe. Shumë <gibberish> me diellit ovlak, po thënë. Shtoftë <gibberish> se duroj. Me diellit, me embrave. Po ne ngan pas qyt Lori, Lidi ma të lloj. Po ti Lidi ma të lloj. Shik e lindur në tetor, mos ke Lidi më vappe. Si Bruce edhe Gusht apo jo? Ne më u ka kishat çështje kështu po. Po nejse ti më faje. Të ftohti se dorë do të. Po e nxeha të vërtetë. Babën e dorë. Chain si e do. Të shtat thot. Si ka? Po jo, ngaçi pëlqen nxehta aty dhe do që ta kompensoj me. Ligj kompensimit. Ë ja. Ai ai ai. E kuptova, do mëndan ti nëse do të zgjidhet midis 2 muajve 3000 Uh, janari dhe gushtit përshëmull? Gushti Gushti, në? Duhë herë gusht Gusht forever <laughs> Duhë herë gusht ta Edhë gjove? Gusht gjove, gjove. Gjove. Okay. Një po. oh. e gënë Gusht e gënë Zbëjë mas një fun Oh Tila program i mishtashun në kërve dhe mqesit me Këngën e lori t'i që ojtë më dryshë në atë gusht e në atë prush E të të të të vërë Njështë në shumë, në shumë, në shumë, në shumë, në shumë. Në në tuturë, të që më të mkuaqë, të duha më të duha. Në ba më në këtë këtërë? Të njështë bëjë dëgjë e pa, po fjallë në mjë dëgjë. A shparështë si u një si malë. Ba, ba. Në të gustë, në të prushtë. Kishë të tekstër në të gëmë. Kishë të të lagim e shampaj, të lagim e shampaj. Pra ndy të duan Pra pëndy të luta që mrua të më thuash Të dua pra ndy të duan Mosfali kush Në të gusht e në të prusht Në të mosfori në po tjetër kush Në të gusht e në të prusht Kusht, prusht, ka erotismë Normalë lah. Ti do të thiet në gjuhë, në gjuhë, në gjuhë, në gjuhë prush. Natëm os foli apo tjetër kush, tjetër kush. Ai qenë. Lori na kënaqësh, ka punë çove. Kjo është, kjo është për ty Lori. Mirë. Zana Zotrin ju jeni me klubin e mëqyesit në banë, e shiko është është the vër është. E, me le dolda. Shumë mirë, shumë mirë. Po të më do li. Pse kemi ardhur këtu në radio? Oh, un për pun për vetë. Po shiko na çove ta. Ah. Habje nga këto iced coffee dolta. Është përkatë dhe... sigurisht e gjushtë, sigurisht e. Isha herdi vera olda. Sigurisht e kanocia e fundit. Sa <laughs> <laughs> kanocia e fundit. Po. Është filmë. Është në film, shëmbull, kanocia e fundit. Mund të uar nga iced coffee edhe shme një shumë. <laughs> Me dy banda që sien për kanocën e fundit me <gullë> mokazino që kanë vedur në De në fitojum. qytet. E ke vëreshish. Mm. Mm. Edhe... Oh, e di vant di fiton në fund. Po nuk diskutoj. Ky është fondi i lumtur i filmit. Serë, sjalli domi fiton kanancën po. Por nuk është marrë që ftohtë midh, se kan Mar e kanë bajlu që ata burra në Portugali. Mari Maku. Që sjë e pi të vakët. E pi me akull. Jo që s'vetë me akulloj ta. Po ska gjone. Mirë, mund ta pish të Marku në fakt, mund ta vdash, po. Okej, mirë më gjësi që të gjitha, mirë se këni ardhur në program, 21 që shorë, erdi Vera, Bush, i ashtë e kdera. Lori, po, i rrështë e knaxhurë, është dhe e shion jetën, ojë ta... është një, që të kemi zërë, po. Këtë në vizion një. Këtë në vizion një. Këtë në vizion një. Këtë në vizion një. Këtë në vizion një. Këtë në vizion një. Këtë në vizion nj o që ti më thon drejtën asun se ti ta mamxhosh pasuqjan e di që tamam, është, është në e kam në facebook një pasuqjan por aty do jetë po si nuk e di kush pasuqjani ke kam zale edhe pasuqjani ngjitur so tamam tamam paji erdhash nuk e di pasuqjan e jone pasuqjan e ngjitur so të tiranës di pas po tamam tamam mirë dha jese si herin çose nuk e di pasuqjanin se ka sot do bëj një guidë po <laughs> Ka, ka gujtë për Pasuqanin, po janë këto basturet që të marrin Po sigurin, ka... Me autobuset e hapur, ka ti dytë që mund të shikosh po, që edhe të feta i 20 euro muzët po, 20 euro muzët 20 Nost, ka euro zë ka shumë kajtë Për kemi gjitë po. muzeumet Po, po edhe po. të që okay, uh, në... Ok, mirë Tani, jerë të na fërëmësuar për ditë në sotë të mishtelë Edhe pse ne duke që jemi të fërëmësuar muzeu i Pasuqanin <laughs> Alamesh muzeu Jo, e të shakam <laughs> besdia ndje Edjen Brenda Musek. Po jo më flasin gjithkohse, është e rradha, e rradha, rradha shumë e qjas. Fortë brenda kësu. Rradha është ndirin kanull zieri, nga pasu oqani. Është në 1. sektor i ri që po hapet, është dhoma e çakeqit shefit. Çakeqit shefi, po më ka thënë. Çakeqit shef. Është ku kultura në pasu oqean. Çakeq shef. Çakeq josh. Them shef. Nuk e di. Ha, është me thika më. Okej, Lora, sa po sa po e ktheve kësu, sa po drejtosh. Krajnore. Falem derit <laughs> Eee, bëshdojnë me iho me... jo. Do mbet e mirë jo. nuk krahinu në ton të bukur Sepse okay. shpërja që unë kam përsojt është një thonja urtë populore Mhm mm Nuk e di në zile krahin, po s'karënë si Dhe thonja është kjo mm. Më thuaj të shfarë të mire të kam bërë që po më bënë këto të keqe mm. Urdhra? Wow Shpuk e zime më bënë një <laughs> Me tyve ka me tyve Blenë ndisarë, më e... ka cëtuar, apo se kam të të nuntë, kushe ka fëngë? Kjo është një shprej që nëna ime e përndor shpesh A është populli? Ok, populli si shpër Po mirë, jërë pëse se anë gjithim, femi nëna i jërit Po jasë, nukon Kjo është të thonjë e urë popullore A është edhe nëna i jërit ka një nënë Ka padur një nënë edhe ajo një nënë nën e këmë e rath <gjën> Le gjitha këto nëna bashkë <gjën> Nënëthe yeni dhe kan thënë. Le na të gjem më njëri. Jemi yeri. Mos thuaj çfarë të mirë të kanë bër, po më bëk. Dhe zotë. Po më bëre, çipto më bën këtë keqje po. Faleminderit Lori. Skagj Lori. Më sushit sa. Tash ti yesha si xhingel sa të marotë. Çfarë të keqë të më kanë bër? Isha. Ju jeni ju hom. Ju ninjës. A do më keq bëhet tash? Skagjë, skagjë. Mund them kurse mba ndo lëshoje. Është më mirë, dhe nëse kthehet prapë tek ti, atëherë të ka dashur vërtet. Si shë, e nuk është shumë? Pa, paka shumë. Pa. Edhe atë, thonë, atë, lirë. <laughs> pa. të e thonë. Lërët e lërë. Pa. Lërët e lërë. Zogun ka fa, zogun blutë. Po, kjo ka qenë për dikur. Për dikur, Pse, pra tani. Po, të një. Për dikur, pra të një. Nëse e do vërte të, të, të kë lidhe me bargojnë florinjë, shabë po, jo. Ja? <laughs> Nëse e lërët e lërë të kapjë. Për dikur, për dikur, për dikur. <risa> Bravo, Yuri Mose lërë të të mbari Sonja Altini t'jëri Ta kaplim Që bëa një kështu që ta kaplim Ta që ta mbari a në që kë veten Të mbrojët Mose lërë të ljërë të të këtë Cikish e jemi në Rapunzel Cikish e jemi në Rapunzel Cikish e jemi në Aish e rinën në kështjell Rapunzel Rapunzel Rapunzel Rapunzel A athuat? A athuat? A athuat? olta dimi se kamite var oke ajo me lexuar kam shumë nga fasha rapenza rapenza rapinza a rapsla unë di rapun më sa ka çaka au rapanza rapan shumë oke kishësa ulta ja vlente rapsl mund të jetë ndiron raponza raponza mark zinxhirash por rapun rapun por rapun e mr gruaja rapanza Cithre hmm. të Cithre të ja e zëmë të e ke bashkët e dhe të qëloj një rapanzullë se Rapa Si kryes fantastike prallore si është po A? Rapa Rapa Rapa po. e, <laughs> e Zela Rapa Zela E Zela, e zela. Po do një Do e po shkuto është në si... qik se nuk të... po jem, po e othë do të gjithat të Sajrë dojtë rrasësht Po jo, po majdete e Zela e këshu Këti un të shkju? Sigur e ke futën në clan. <laughs> Ezela, Ezela. Kjo nuk është telenovela. Jo, po. Kjo është. Ariansana, <laughs> e ke vërtet. Se ai çfarë fëmijës emrin e Ezela, mund t'ia ja vëme, po them Ariansana ose një <laughs> Ariansana. Në një nga ato romane. Kjo ide ashtu do të ne sjellë. Jo, më ka vjen e ka vjen një Sarsatichana. Gapo, <laughs> po. Sa arancineska, se kishte ajo. Kush i ai që vdihta atëre? Që bë namin për sad. Sad sad sad. Sad. Sa veta vran veten për sad. Jo, se më kritikuan më se utalla unë fest. E po si. Kërsnimi me jetë, kshu ne për sadën. Abab. Të vjedhin biçikletën. O bo bo. Mi, do ta ndërpresin tani programin më ish dashur. Ne kemi Olden. Ne kemi Olden po. Lorcë do. Kemi ndërprerje për Old, Olda me Mountain. Edhe fix mas kësaj. Rapanzella. Jebi. 21 gradë është në të momente, 31 do jetë maksimalja për sot dhe do jetë shumë hot. Ka i shkisha, falim deri, u vratë dhe plenë. Do jetë shumë hot, ha? Falim deri, Aa! do jetë prush. Pa dhe jetë prush gusht. Lori, do jetë prush gusht. Sot në klumin e mëngjesit. Mirë <laughs> brah! Ti më dhe bajzat Njëri sa vje që shënë të tëtë dhjetëtë tëtën Gëvan që se mbak mëndë Më bëjë mëndë mëndë Më në bëjë mëndë mëndë kur ka shënë live live Të më dhe njërëj përnjë Shmën në shmën Se le temi, para qëria ka shënë E kona e muzikët që parë E kos, po Mirë, tema së so, anë këmën e mëngjesit në basit kemi putur që të ikonat <laughs> Ja, jo, pëllim dhe rinë Amen Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit Në vitin 1788, kushtetuta Amerikane hyri në fuqi kur New Hampshire u bështeti nën që e ratifikoj Në vitin 1913, Georgia Broadwick u bogrua ja e parë që hithet nga një aeroplan. Në vitin 1920, u martuan Richard Nixon dhe Thelma Catherine Ryan. Në vitin 1953, erdin jeti ishë presidentja e Pakistanit, Benazir Buta. Në vitin 1954, shëqata Amerikanë e kundur country të raportoi për një numër të konsideru e shumë të vdekjeve në mesin e duham pirsve krasuar me jo duham pirsit. Në vitin 1960, në zyrit të Gjermanisë Armin Heri vrapoi 100 metra në një rekord prej 10 sekondash. Në vitin 1963, Franca bëri të ditur se po tërhiqej nga flota e NATO-s për Atlantikun e Veriut. Në vitin 1979, Mick Taylor nëzori në treg albumin e ti dhe parë solo pas largimit nga grupi Rolling Stone 4 vjetë më parë. Në vitin 2003, Libri 5, Harry Potter and the Order of the Phoenix u botua nga J.K. Rowling. Amazon.com dërgojë më shumë se 1 milion kopje në këtë dit duke që në dita me shpërndarjen më të madhe të një artikulit të caktuar në historin e trektis për mes internetit. Libri vuri rekorde në shqitje me rrëth 5 milion kopje të shqitura në botë gjithë ditë së parë. Sot është dita ndërkombëtare e jogës, e vendosur nga Kombet e Bashkuara. This is Club FM 100.4. If I told you this was only gonna hurt, if I told you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do if I'll do it all in the name of love? Would you let me lead you even when you're blind in the darkness in the middle of the night in the silence when there's no one by your side would you call in the name of love from the nights put your fall in the name of love when this madness when this poison in your head when the sadness leaves you broken in your bed i will hold you in the depths of your despair but it's all Garrix, mi ashurin, the name of love. Mirë më gjesi që të gjithë dhe Mirë më gjesi Mirë se këni ardhur në klubin e më gjesit Në valet e klab FM në 100.4 Dhe në ekranin e klab të vëz Shë do më gjesi me ju nga 7.10 Kam gati anagramën për këto momente Kush do të luaj Eshtë uh, loj me Formim fjale Pasë i unë jam munduar E nuk e shumë e mështirë Paralemë më rojë do të jetë Do të ketë Do të ketë shumë njerëz që jo do të vinë me përgjigjen e saktë, kështu që edhe shpejtësia do ke të ketë rëndsi në këtë lojë. Okej. Okay. Dakor? Dakor. Ta hedhim, domoshta. Kì da. Dhe në fund fare le të themi, le ta hedhim. <laughs> Anagrama në klubin e miqes. Multa çeka që do të kushtojë edhe 2 orë. Po shkemë xhelozni. Gjysëmore kemi që jemi margashdë... takuar 2 orë sot. Ngjithë të, të tjerë. <laughs> ne filluan <laughs> herë zog xhelozni. Se thënë së, gwa, i ka thën zogu aty. Cila është fjala Blendi? Është fjali. Kë kam tipi? Cfare? Kë kam tipi? Uh -huh. <laughs> Kë kam tipi? Po. Ezim se Dikush të thret dy herë me përktheli të tipi. Ë? Three patient two for the type. Po po. Po se e tipi ose e si arul. Ehm, um, k kam tipi. Ës anagrama për sot. K kam tipi. tipi. K mm. do thot K E K A M T I P I. K kam tipi. 069 20 70 222. 06 19 20 70 22 06 19 20 70 22 Anagrammën për sotë është Kë kam tipi Tipi, do me të kërkon tipin e vetë, Amos Po, po Kë kam tip Shpilë të binyak Apo ja Po mirë Munda marë si të ashtë Si të ashtë Si të ashtë të dëjështë e piti ashtë të dërgjë Po, o, kë kam piti Po dhe jo e mirës Itësë piti Itësë piti Oh You know, I'm ready, I'm a wife And Nenenenenen. Yes PT. Edit. 0692070222. Ne shkojm tek muzika, kjo esha na Grama Kankan tipi. Dërgojuni, nëse jeni të shpejtë e të parët do të fitoni një dhuratë, olda çfarë është? Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Rise above. Tani në Club FM 104. Po dëgjoni klubin e mëngjesit me Blendi Nerim. Mirëmëngjes. Altinin Oltën. Morning, Delorin. Mirëmëngjes. It was too fast traveling to take you in. Njessi më është qenë i ardhur në klubin e mëmjesin, në klub e femrë 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Mëmjesi. Njessi. <laughs> Njessi. Mëmjesi Dori. Mëmjesi Altin. Njessi Alta. Njessi Altin. Mëmjesi. <laughs> Faleminderit. Ëm um, ka lajme nga bota e kinematografisë. Mm. Pse? Po le dojmë një quiz të vogël përpara se të flasim. Se nuk doan të flasim para kohës. Ieri. Pam. Ja ja ja. Më se nomën, më se kam këtu. Ku i c, ku i c tu? Brenda për brenda. Kush është? Jo, ku i c do të ndosha, dashur për opinionin, kush aktor i më i madh i gjallë? Ieri. Simba Stein për shembull, më i suksesshëm, më i madh i gjallë. Aktori. Shumë vështirë është kjo. Duhet të zgjedh njërin vetëm, apo tim? Njënë e luashin. Të nzeluashin, do falënderit Ieri. Lorit e thoshte. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, uh, ai sa do thoshte. Leo D. The DiCaprio, the Altimi do thoshte? Robert De Niro. Robert De Niro. Asnjëri nuk e shi sa. Gentet e Louis Fish. Gentet e Louis Simasme është aktori më i vellëllë. Gentet e Lori këtë. Po, shikoj, uh, Daniel de Louis ka ka bërë një njoftim. Ëh. Që uni a merr mort të umërzis, jo në fakt po lexojmë nga Gazeta The Guardian tregon se aktori 60 vjeçar. Ka vendosur që të tërhiqet nga kinematografia, nga fund, aktrimi, po. Në fund, në fundi i, i fundit do të jetë uh, Sh do të jetë uh, një rol që luan në uh, një film të mm -hmm. regjisorit Paul Thomas Anderson, mm -hmm. i cili do të shfaqet në muajin dhjetor. Dhe kjo do të jetë filmi i fundit fundi. shfaqe nga Daniel Day-Lewis në një film. Uh, pas kësaj mm -hmm. ai thotë se do të tërhiqet një herë për gjithmonë dhe ka thënë në një O pse e ka marrë këtë vënd. Në një pohim i cili nuk nuk e kanë treguar sërish, mm -hmm. por në një pohim i cili është lexuar për mediat nga zëdhënësia e tij, Leslie Dart, ai thotë se është jashtëzakonisht mirë njohës për bashkufmentorët dhe audiencat që ka patur për shumë e shumë vjet, por mm -hmm. asnjë arsyet tjetër nuk është dhënë, sepse aktori i mav me 3 çmime Oscar për aktrin, për rolin e aktorit më të mirë, protagonist në një film, mm -hmm. si askush tjetër. Ka vendosur të të riqet. Duhet t'i kujtojmë se Daniel Day-Lewis ka pasur uh, një rezime filma si Këmba i me Mait, I fundi i Mojkanve, Mosha e pafajsisë, Do të ketë gjak, Bandat e New Yorkut dhe Lincoln. Është të tjerë. Edhe, edhe një film shumë i bukur, The Unbearable Lightness of Being. The Unbearable Lightness of Being nga Kundera, libri Kundera. Autobiografi. Kofman, Natasha, po më në shpër Filip Kaufman. Filip Kaufman, shumë erotika ai filmi Lori. Sa i bukur është. Plot në skenë është. Është i çelëlorit, siç e thaan pra, një histori i Brushit. Super. Dhe Lori që është një histori e një mirë në Prag, që është shumë romantik. Është shumë diali bukur edhe ka shumë sukses, po pastaj vinë rusët etj etj edhe edhe uan Deni dhe Luis normalisht. A shumi mirë ai? Ti. Si një roman shumë. Si Lehtësia e papërbaluash no, me e qënjës po. Mo i heri <laughs> Lehtësia e papërbaluash me e qënjës The Unbearable Lightness of Being Po Mirë, ok, kështu që Daniel D. Lewis, mishnasher Out, thota i Nuk di marë syet sepse, por Do uh, di marim vesh E me mbyullin në maj, nuk u bë Nuk u nga trumon Nuk u nga trumon Mirë, mm -hmm. në maj po U mendoja se po mendoja, po thoshe po bër muaj po yeah, në, në maj Për ka të gjatë në majja Maya. Hey, ana gërave ardhinë sonë me mesazhur, është kë kam tipi? Kë kam tipi? Kë kam tipi? 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. 0692070222, 0692070222. Alright. Kthejmë pas bankës dhe më jepni tani është ka për muzikë mesazh, është The Demand du Ocean Drive. Shtafë 398. E por nesër nuk vi dot me pushime me ju. Jo. Nuk ka bër as gjë gati. Mos i prish edhe ti pushimet e tua. Eja në Jumbo, tek dhe QTU. Dhe gjej gjithçka to duhet për verën me çmime më të mira. Si çadrat dhe kanige plazhi, termos, peshqir, rroba banjo, lodra plazhi, komardare dhe një larmi produktesh për një ver perfekte. Jumbo, shijoj verën. Wow! Njako oh, jemi, jemi sërish 7 <laughs> e 21 minuta 7 e, e 21 minuta e 54 sekunda Jemi ljapim ljajmër Adere ta një ka radhë njeri mishtashore cila do të na informojnë mi njërë nga i sori që ajo <laughs> Mjësaj, her në Gazmora. fashion ton klubi i mëngjesit jo, jeri uh, bërës një mishë gjatë ditës edhe i sori ranga mund që tishmet edhe interesant dhe po Fajtës njërës njërës njërës njërës njërës njërës njërës njërës njërës njërës njërës Epo sa ai disa brytyre i përzjëta dhe na i tregon edhe gjatë programit, kështu që mm njëri -hmm. fjala është për ty. Në fakt dje ka pasur disa uh, risi, uh, jo teknologjike, mm -hmm. por që për njerëzva, po e të ardhur në ndihmë njerëzve. Daccordo. Bojnisme të parën, sepse kjo më ka bërë shumë përshtypje, është një dialog 10 vjeçar, i cili ka shpjeguar një paisje me mm -hmm. aftë të cilës mund të parandalojë që fëmijët e vegjël foshnjën tundroj një jetë brenda makinave kur temperatura <coughs> jashtë Temperatura është shumë të lartë. Okej, okay, kem kemi dëgjon në lain, më njëherë pasaj në sezonin e hiverësi, njëjëros, tapa mm por -hmm. që është do të thoshë unë ndonjëherë edhe për raste, po themi të një rastësi fatale apo mm -hmm. kush e di sasi. I lëm fëmijën në makinën po. e ashtyre ndërkohë që temperaturat jashtë janë shumë shumë, shumë të larta. Është drejt. Ky dial ekajmrin Bishop dhe është fundzuar që të krijojë një paisje të veçantë sepse verën e kaluar pranë shtëpisë ku ky banonte në Texas Ka ndodhur një ngjarje një e tillë kur okay. në foshnjë ka vdekur për këtë arsye. Dhe çfarë ka bër djali është se ka krijuar një paisje të vogël, në fakt duket shumë e çuditshme kur vjecë. okay. e shes, duket si një pjesë plastike. Tani ky vjet sa vjeç është? 10 vjeç. 10 vjeçish, ok. Ë, paisja ai e ka quajtur Oasis. Dhe... Oasis që do thot Oaz. Po, dhe çfarë ndosht? Do thotë shë... që nënzi eti... të kesh ujë, domosht kesh avë. Po, pa. ke paisjen okay. e tij, instalohet brenda makinës. Dhe në një moment kur temperaturat në makinë bëhen shumë të larta, çfarë mm -hmm. bën pajisja e tij është e lëshon ajër të ftohtë. Për më tepër, është shumë të ftohtë, por ajër sa ti mund të kesh mundësi oh. dhe të të, të shpëtonosh nga kjo situatë mm -hmm. dhe automatikisht në këtë moment dërgohet edhe një mesazh në telefonin e prindërve ku e, e lajmëron që brenda në makinë fëmia është në rrezik dhe duhet, domethënë që ti të shkosh dhe ta marrësh nga makina. Edhe një herë tjetër, si funksionon kjo? Atëre, kjo vendoset në pjesën për e përparme të makinës, gjëja e parë. Çfarë është kjo, kjo gjëja? As unë nuk di ta ta shpjegoj me fjalë, sepse është një pajisje shumë e vogël mm -hmm. në ngjyrë rozë, po them. Ajo është një pajisje, ajo është. Ajo është duket si plastike, nuk duket. Pa, një pajisje pa. shumë pa. teknologjike. Okej, okay, nese ajo është kasa ku e ka futur. Po. Dhe në momentin që uh, temperatura brenda makinës është ngrije, e lartë, atëra ajo lëshon ajër, ajër të freskët. Hmm. Në këtë mënyrë bëhet edhe çarkullimi si brenda makinës, nuk e di se si së e ka bërë. A, në bra. fakt, uh, e çuditshmja në këtë histori është se uh, djaloshi 10 vjeçar uh, e ka babain e tij po inxhinier dhe ndoshta nga ai është i zhvilluar me hile. Dhe kishte bër edhe disa shpikje të tjera interesante, por jo si kjo. Përkjo ja është faza si kjo. Uh, eksperimentale, nuk është se kam marrën formën e saj mirë, më të mirë. Do të thonë ai e ka. Do të thonë do të ketë bëi për shkak se sikur se po abstrakoj tash dhe mm -hmm. fus koca, unë s'kam lidhje fare me shkencën, po ajo mund të ketë diçka në i, që kur arrin nëse zesit... ti Të saktuar, po, jemi... aktivizohet. Po, aktivizohet, do të aktuohet. Do të lëshon këtë ajër I mean kimik e që e, e, që mund ndonjëherë të të, ok, lëshon ajër të ftohtë që do të thotë e ul temperaturën brenda makinës, mm -hmm. ku është foshnja apo dikush edhe edhe e bën më të rehatshme. Deri në momentin që të. dikush të vijë po. dhe ta largojë po, nga. Kjo po ka potencial që nëse ata arrin siç ndodhin shtetet bashkuara, ku i det vlejnë. Ëh. Mm -hmm. Se i det vlejnë apo po? Vlejn, kjo është faza e parë. Edi, jo, do ta anuloj faktin që i det vlejnë dhe po them këtë gjën që Kjo ka potencial për nëse sa ai merr një patent për këtë, mm -hmm. dhe realisht funksionon si produkt. Pastaj e shet patentën, po themi të drejtën një kompanie që mund të bëj zhvillimin edhe ta prodhojnë në masë, masë pastaj ja ta hedh në treg. Ky bën mm -hmm. ky bën një ky bën Melona. Ky bën mm -hmm. Melona, si thonë, mm -hmm. që në moshën e tij çajet të Amerikës, po. Mm -hmm. Melona. Për Mier... ideja ti është dukur interesante, është mm -hmm. vetëm faza e parë, pra është ide dhe më pas mund të konkretizohet për par të parë se çfarë do ndodhë. Idea Thank you Yeri. Faluta. Kthehem as pa gjën e mëngjesit me mjë ish-dashurinim me Club e Fem në 104. Un jam Blendi, kjo është Yeri, ai është Altini, ajo është Lori. Ky është Lori dhe këtu po shpërthejnë nga Blur. <laughs> Yay! Yeah! Yeah! on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it tim manjesi më së kini ardhur në grupin e mëqjesit në valën e klubit fm në 100.4 edhe në ekranin e club <laughs> tv's mirëmëngjes okei okay, tani pyetja mm -hmm. për ju është nga aktualiteti un po e bëi tani edhe po e do sa zgjidhim brenda kësaj ore ja një sekond uhuh mm -hmm. Gati gota? Po, gati. Gati çuna? Gati. Pyetje nga aktualiteti. Ah, ja. Për jashtë, segmenti par i parë i bulevardit të ri që është hapur dje. Tam. Sa kilometra i gjatë është? Sa kilometra i gjatë është segmenti i ri i bulevardit të ri? Domasa segmenti par i parë i bulevardit të ri. 069 207 222, 069 207 222, dhe gjojnë i pjojnë me kujdes, sa kilometra është segmenti pari bullevarti të rri? 069 207 222 22. Apo jo? Jo. Qa <laughs> ka, i e ri, pse më shikon është tu? Si për po të ti, shumë? A, ti e diqove hapin e bullevarti të rrinë nga balkonit? Nuk isha nevojtë të dilje. E ke afer? Tamë. Po nuk më bëre kuriosë që të dhe dhe që të shikoj. Shik Sot do shkosh tash shikosh? Nuk e di. A kishte të vishë kësjaran e djepa. Po, po, sigurt më. Si mund të mungosh? Ta na. Ë la mirë, tash njerëzit kanë dëshirë të festojnë. Po mirë, s'ka gjë. Është drejtë, është humane, është një zorë që mban rritjeve, të kesh nevojë edhe për <laughs> bër gjosti, do lydiu atë. Gresh një brindis, i si thon ata. Çin çin. Un çin çin. Di di di di. I bia sa gjesë Që që, okej, okay, shumë mirë mm -mm. Kjo është pjedhja nga aktualiteti 067222 duham të dinë se qëfarë Dhe gjitha në shtu ju kitoj sa anagrama për ti nësot më në është këkam tipi Ojeri, që përëti me këto? Nuk uh... kë... Këkam tipi Nuk u marëm Këkam si tipi Këkam mm? tipi mm Hmm, hmm, <laughs> hmm Kë Ka kanë, këta bata, këta bata Kë Ka kanë tipi 069 27 22 069 27 22 069 27 22 Gjodja edhe këta uh, <coughs> Pallaj në mundësit të Gjohen lajmet Në televizor që ashtë mm. Shumë shenë më më më la Që farë? Shumë shethe Shumë shet. grindje oh. Po, oh. po <laughs> Djetë e fevzoj që mërëshin me Qashuat Me pëtë dëllënës e inë Me pëtë dëllënës e inë Po Kushtë më efektiva Kushtë të shkajt të shkajt Kushtë të shkajt E të mërësh mërësh Po nëjse Se zdoa t'ju mërëzis me Ditët e fundit Dëroni edhe 2-3 ditë Nbyllë një hundët dhe shkonit vëtoni Si që tonë ata? Po sëtë? Apo veshtë? Po hundëse, qëlbësira vjen <coughs> në... Mirë, përveç njënere. hundës? Po shiko, votoni me kujtës Mos votoni kotë Po shkaj në një sondajsh 34% e njërës e thoshtë nuk të votojnë fare mm -hmm. Po e pashtë edhe unë këtëm Edhe unë e kuptoj që ka shumë njërës që janë të mërzitur nga politika në përgjithësi, nga po themi qeveria, mm. e Ramës edhe e Metës që ishte deri dje, që tani po grihet mes vedi. Ë uh, po edhe edhe në përgjithësi. Po themi, nga ata që nuk janë të dashuruar me asnjë, nuk janë, se janë me PD-n për, për shembull apo po ka shumë që janë as me Fason, as me PD-n, as me Lesinas, as me një, sa u vjen dot nga politika dhe rrin gjithmonë me një an. 30 deri në 4% nuk ka asnjë parti politike në Shqipëri që ka 34% elektoratit. Pra më shumë shqiptar janë bashkë në një kuptim, që si janë me asnjë nga këta. Po, çmos votosh nuk bën asnjë gjë tjetër përveç se i bën ata të duken më të mëdhenj. Në kuptimin që do të shkojnë militantët të votojnë. Sigurisht. Dhe dhe dhe do të duket sigurt ata janë më të mëdhenj. Imagjino sigurisht këta njerëz që shkojnë të votonin. E ti shikonin përqindjet për ato që janë realisht. Sigur, në qofte edhe një fletë bardë të kishin hedhur ati apo t'i shka Të bënin uh... Një vizatim të voglë E do të qikonin më shumë Që më shumë do t'kishte artë Se sa vota Kjo është e vërtet <laughs> <laughs> Do identifikoheshe pas te nga artë i tëra <laughs> Dë qajmë tani nga Armin Van Buren Në klubin e mëgjesit Kjo është I Need You hmm. Kemi lajme dhe rëstet Pas a do të këthemi me Si tubësin anagrams, tensurën e lojra të tëra në klubin e mëjesit në klub e fem në 104. tra We are giants, every one of us, we are giants in our hearts, we are giants, we are giants. Mm. Gjigandë, mirë se këni ardhur në kryubin e mqesit, në valet e klab FM në 104, edhe në ekranin e klab të vëzë Mjë Zdo dit me ju nga ora 7 deri në orën 10 në këto valet e këtë ekran Më mqesi jeri, e ti Nolta dhe Lori Më mqesi ju të gjues dashur ku doj që tjeni Ne kemi një anagram për ti nësotme dhe ajo është këkam tipi Këkam tipi mm -hmm. Pik ta kem Piktakim. Bravo. 810 i baro numri fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo Ledios. Bravo Ledios. Tarara na na, ekjë më ndihujë nga eksaliteti Olta. 0.4 kilometra. 0.4, bravo. 0.4, kjo është përgjigjja e saktë. Je gjatë ti fiton dy bileta për Nsinë Plex 566 i baro numri. Je gjatë. Uh -huh. Okej. Okay. Mm -hmm. Suçja E kemi në këymin rregull. Përgjigjen e parë të sakt për ditën e sotme. U hap segmenti i par i bulevardit dhe është 0.5 kilometra. Ose... 0.4, 0.4 kilometra. 400 metra bra. 400 metra thon ndryshe. Mm, tu te pra. universitet. Ka pengesa? Sa? Shirim për garë. Do bëhet për garë, po sa mirë. Je zgjithshëm prandaj. Ti vesh një start dhe finish? Mhm. Mm një pistolet po nga ato të kotit. Po kshu do bëhet lent. Çdo 400 edhe vit mbas dy vite është 400 metra, 400. Jo, jo. Yeah, yeah. Ja baron, premtimi është që do mbaroj brenda brenda vitit. Po. Përcisht më shumë. Se mund edhe mos ishte hapur. Edhe nuk ken kujdes nga çuna që xhirojn goma të bengara, se është shumë i drejtë. Po. E natën mund të shkojnë këta për gara, kështu apo. Polici, pse ja çon dëm? Ke policin. Se më tani ata ata janë të natës, ata janë duke fjetur në këtë moment. Un mund të flas lirshëm. Apo jo. Episioni është të regjistruar. Episioni 12. Amerikanët kanë bërë një thirje për të rinjë shqiptar mm -hmm. dhe zjedit e 25 qëshorit. U kanë bërë thirje për të gjëra. A kjo është një pyeti që ne mund bëjmë nga aktualiteti. E para që të mos votojnë në këtë mënyrë. Kuturu. Në këtë mënyrë, kuturu është e pasak, por është e mirë, <laughs> është e mirë si fjalë. Mm -hmm. Dhe e dyta të mos e shësin votën. Të mos Espar. e shësin votën. Por thë dei mm -hmm. më është pra si të mos votojnë, të mos votojnë në këtë, këtë mënyrë, si pika pika pika. Pika pika pika, vetë të mos e shësin votën. Mm -hmm. Unë nga kërkuar aty. Po i tregoja, e mbaj mend mm -hmm. para disa kohësh, në fakt kishin kaluar çaqo. Kan kaluar çaqo atëherë. Po isha një ditë në ballkon edhe ishin çuna poshtë. Ça çuna? Që nuk e njيها. Pam. Po them një 20 vjeç. Nëntë mëdhjet mm -hmm. njëset visharë, pra. kjo monsh, po mm -hmm. Të ring, edhe njëri për i tyre merte kartat e identitetit të tjere për ti... Për ti fotografuar Ma epsi kartën, i thoshtë mm -hmm. se, se doa ti bëj foto, ma epsi kartën ti bëj foto Ishtë edhe në antë mua bënde fotot Pasa i njëri që Evram, mende i një moment tha, ora, kyta du na fu si më burg Se na i, i mërën, tha kyta Këto Pa po, ja mërë ti, i po, jamartin, thoshtë ta i, me fjall tjera Ja mërë ti, se nuk gjaj gja... Ja, ne, ne, po. Insiajmen ndan dash. Okej, për çfarë duhet të fotografosh? Kartën e identitetit, identitetit të shokëve. T'japin 10000 lekë tha. Po, po shumë mirë. Po, të re apo të vjetër? Kë kë kam këta kam dëgjuar me këta vesh, kështu që. 10000 lekë të reja? Nuk e di. 10000 lekë. Më marr mend nga që të vjetra. Po të vjetra yeri të vjetra. Po nuk e di. Nuk e di, mund të ketë qenë edhe Asgjë nuk është pak. Edhe për regjistrimin votash, jesha perioda që akoma rë regjistroheshin partitë me KSZ. Qoje nuk Eshtë, kos, e di për sa ka qejën. Është kos. Mirë është. Kushti jepë për një foto. Për një foto më në një foto tip. Pastaj si ka thën Kriminist. Lekët Merjani votën mos e. Po, është e vërtetë. Ë uh, kemi tani edhe artikulaciona sensoronë zombjes. Po drejt. Po el tabletë më jua olsebra. Po kam të burr më deri dy. Niveli. Kjo është një histori për veshjet, edhe për njerëzit që i bëjnë këto rroba por impaktin që kjo ka në botën tonë. Është një histori për <mysim> dhe për frikën. Është <tos> <tos> një histori për Pipin dhe për frikën, miqdashur, wow. për Pipin dhe për frikën. Ështe shumë romantike. Kjo po na fçon shumë. Nuk fokusohesh dot në pjesën çfarësh duket. <tos> <tos> Ndryshe nga turma e ca. Shumë romantike, po ka edhe pak ankth, paçes, është është padjetër. E dëgjojmë. Është zëri i gjens gjinesit që nuk të nuk të lë të Nuk din, e di më ai. Genciser, çfarë? Ai genciser, çfarë? Ai është devizitali. Ka përmbajtim që është? Jam duke ta digjitalizoj. Po mund t'jetë, po nuk dysho, nuk Diga diga. Kjo është një histori për veshjet, edhe për njerëzit që i bën këto rroba. Po, për, e po e për impaktin që kjo ka në botën tonë. Është një histori për dhe për frikën. Për Pipin me për frikën. Është një histori për Pipin me për frikën miq dashur në Club FM 104 tani. Se si jo e tieni gjasënsuruar kur ka qenë duke parë televizion. Okej. Okay, Djemma, djem pag muzik? Okej. Okay, Cinderella. Cinderella tani në Club e Fem në 104. Kjo është nga Babs Sinclair. Mëmjesi i jësitëve. Mirë se keni ardhur në Radio në Club e Fem në 104. Ky program është Klubi i Mësuesit. Çdo ditë me ju, nga 7 deri në 10 under her umbrella with a blue dress she said his name was Mr Donkey but she could call him Humpty if she choose she said her name under her umbrella with the blues he said his name was Mr Dumpty but she could call him Humpty if she choose then where it wasn't in a pity the new new york city was more and more as a malina zoo she said a name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 crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people mëngjeset dhe mëngjesin e ardhur shtete 20 minuta në çdo moment dhe mund të keni dëgjuar në uh, mesazhet publicitare në uh, klubin e mëngjesit dhe programet e tjera të Radio Club FM për camping uh, veror quajtur uh, summer camp gjithashtu um, World Academy of Tirana summer camp It's i cili është i kombëror për të gjithë fëmijët por un ka zgjidhë Më shumë du të në tregojnë Dajen dhe Mari Cilat janë këtu me ne Nga uh, World Academy of Tirana Dhe Summer Camp uh, Dhe du të në tregojnë për detajet Dhe që arë fëmi e të mund të bëjnë në këtë kamp Si do të shkoj e gjithë gjëja Në mënyrë që ju të informojni E të menjë veshë se si mund të shoni fëmi në këtë, në këtë kamp Mirë më qesë dhe mirë së të keni ardhur Mirë së si ju gjitha, falem nderi <laughs> O, oh, shkërqyshëm Dajen fletë shumë, mir Vetëm du vjen. Vetëm du vjen. Po. A dhe vjen nga Bostoni? Po, vjen nga Boston. Gjithashtu që sapo e mora vesh, kështu që e jemi patriota në të dy anët. Por por Dayan më tregoi pak për për World Academy of Diana Summer Camp. Çfarë është dhe për cilët fëmijë është dhe çfarë do të ndodhë atje? U mendojësh më mirë të fash na English, kështu që <gjitë> është nik camp i verorë anglisht. Oke, okay, edhe për fëmijët është në anglisht, po. Edhe për familje është në anglisht. Mm -hmm. Informacion do jë un pak në shqip, edhe pak në anglisht. E kuptoj. Për camp i verorë sportive, uh, do të ketë disa aktiviteta. Për shembull, kemi handball, volleybol, mm -hmm. edhe tjetër gjë, jo, futboll, pa okay. tjetër. Edhe ajo është në mëngjesi do të jetë jashtë për një pjesë, edhe mbasdita jemi Brenda për sportivitet tjetër, gimnastikë, edhe yoga, mm -hmm. edhe zumba. For the English listeners, okay. um, because our camp is mostly in English, we're going to do this interview in a little bit of Albanian and yes. a little bit of English. We're going to mix it to, up. We're going to mix it up a little bit to keep everyone included. Um, so for sports camp, we are going to do a ton of activities. We're going to do handball, volleyball, you name it, football, whatever I decide, really. Yeah. Uh, and i have a lot of great sports planned the plan is uh inside we're going to be in the morning and later in the afternoon we'll be out reverse inside yeah. will be out in the morning will be outside, outside afternoon will be inside as the sun goes up exactly. it gets hot exactly yeah. cuz it's going to get hot in the yeah, summer yeah, yeah. we don't want to keep them outside all day and concurrently at the same time we're going to run arts camp which mari's going to run mhm mm so so there's two camps running at the same time yeah. one is in uh, sports focus and then and the other is one, in one is arts pre camp either is no sport and theater is not Marija, na tregoj pak për pjesën e artit në këtë rast. Go ahead, Marija. Okay, so about the, the um the art camp also in English. Um we're going to be focusing on different arts each week. The first week is culinary arts, the second week is visual arts, performance art and dance arts. Um we have a different theme for each week, so we have Alice in Wonderland, pirates, um Star Wars, Step okay. Up Dance and Around the World in 5 Days. Ehm janë disa tematika të ndryshme të cilat do të zhvillojnë në klasat e artit gjatë kampit veror. Gjithu do të ketë me artet kulinare, artet pamore, artet e valzimit, artet muzikore, të tjera këto dhe tema të ndryshme që ishin, siç tham, piratët ose do të ishin Star Wars në në një am tjetër Liza and Bottles Childrens Jam në parë edhe të tjera. So we're going to be doing really fun things um but we're also going to be focusing on the arts so we're going to mm -hmm. have a tea party we're going to have jedi training but because we're going to be inside in the morning and working on arts and getting paint and doing all kinds of fun things like that in the afternoons we're going to be outside and having water balloon fights and getting wet to kind of clean up in a really fun way okay and maryam thought you per shkak se do të jenë gjatë kohës gjatë kohës mëngjesit ata do të përlyhen po fami me me bojra dhe do të luajnë dhe do të pikturohen Ja mazditës pastaj kanë edhe edhe lufthën me me tutullmbatë të mbushura me ujë në mënyrë që edhe ta ta shprain pak ato. It sounds like it's going to be a lot of fun for kids. What ages of kids are accepted in the summer camp? Is there like a a range? 5 to 13 was 5 to 12. Okay, 5 to 12. So any No margin piece, deri domthe. Nga nga mosha 5 vjeç deri në moshën 12 vjeç e ka aktivitete që u pëlqejnë u pëlqejnë gjithë këto fëmijë. When does it start? Kur fillon sa merkat? Ëh, fillon në të hënën e faq, javë para fillon në të hënë, atë vazhdoni deri fund kurrikulës. Okay, pra fillon datën 26 qershor, që është e hënë që vjen gjatë pesë pesë javë. So it will be 5 weeks, yeah. Okay. Um uh, what does it cost? It's um uh, 100 euros a week. If you need transportation to the school, there's an extra transportation fee of 50. Okej, është 100 euro në javë, por edhe nëse ka nevojë për transport, pastaj ka një një fee tjetër për për transportin që është është veçantë. Um this has not been uh, the first time that the summer camp has happened. I I know that the summer camps gone every year yeah. and the uh, and kids want to come back uh, to to the summer camps. What is it about it? Uh I mean staying together in the summer and and you know uh, playing these activities it's i think it's a break from school so mm. we have we don't have a school atmosphere it's a lot of fun so it changes right because yeah. yeah. it's okay yeah. it's different it's from a it. fun place and we do um we our camp is like a very american camp it's mm. not a traditional camp you know so american yeah. what does that mean uh, uh, that's merry. a great question okay. yeah. <laughs> so it means like So though that yet come some american in pieces. We have in America we have some sort of formula for so traditional summer camps that rotates on a block basis. Checkout. Kind of like school but instead of doing school based activities mm -hmm. with lessons, we're going to do games and we're going to do art and we'll okay. do piece and piece and piece. Në Amerika një traditë ka të dhë zhvillimin të samerkave e cila merr strukturën e shkollës, më thot Dajan, por vetëm që i zëvendëson ato që do ishin lëndët shkollore me uh, gjëra aktivitete që janë uh, argëtuese për fëmijën si lojrat, arti apo sportet dhe të tjera. Kështu që në në këtë mënyrë ne e kemi të strukturuar në formën amerikan. Okay, I got it. Është <gjë> është kënaqësi që ju kemi këtu në studio. Unë juroj punë të mbar, nëse ju donit mëni vesh më shumë, uh, website-i është what.al what.al what.al world academy of tirana.al atje mund të marrin më shumë po ose facebook page edhe facebook page kërkoim për world academy kërkoim për world academy of tirana edhe vazhdoi post edhe kemi një link edhe vazhdoi link tek whati edhe futesh atje edhe futesh atje shkëlqyshëm nëse në email um they can email info at what.al info@what.al gjithashtu mm -hmm. pra info@what.al është gjithashtu një email që mund ta mund dërgoni një email atje për të marrë më shumë informacion nëse jeni të interesuar për të çuar fëmijën tuaj në summer camp nga mosha 5 deri në 12 vjeç. Eh uh, Diane and Mary I want to thank you and thank you. wish you a great summer. Thank you so much. Faleminderit shumë. Wish you... that can I see. Gjithashtu, gjithashtu. Faleminderit. Të themi pas panklubin e mëngjes tani muzikë dashur. Kjo është nga the weekend your secrets. my love and i know that you want him too my love my love i ask you what you Dhe copa histori në Ersis është se ishte të mëshme, do të të mëshme, do të thinit. Pa hënë. Bëhet fjalë për një burr nga Algjeria, emri i tij nuk ka rëndsi, nuk ka. Nuk ka rëndsi emri i tij. Por ajo që ka bërë është e të mëshme, sepse ka marrë djalin e tij të vogël, zotria jeton në katin e 15. Në 15. Po, dhe e ka nxjerë djalin e tij të vogël jashtë dritares duke mbajtur nga bluza dhe ka shuaritur uh, një status në Facebook. Ku ka thon dua 1000 like ose do ta hedh djalin nga kati 15. Oh, tam. Sa si bëhet tani? Do 1000 like? Mm -hmm. Po ky paska luajtur nga mend për 1000 like? Tam. Kërkon vetëm pak më 1000 like. Se jo e kanë fjalën. E bën çe bëj. Lajmi përfundon mirë sepse policia e ka arrestuar këtë babat pa përgjeshëm oh. dhe është dënuar me 2 vite burg. Do të pagu tani baba. Tani baba i thon se tani baba jose ai babish. <laughs> për fat keq. Mos më presi. Po mirë, domethënë, një sekondësh, se ka mm. ka dishka që këtu nuk është në terezi, ma më mermendja mua. Nuk mund të jetë normal apo jo. Qët vári djalin nga balkoni nëse ti marr i lajke. Se unë e kuptoj për shkak të avares djalin nga balkoni që të, të, të marrësh like. like. para. <laughs> po po lajke. Kor. Like? Shumë keq. Wow. That's man. Na ulbi të jerin. O habita dawn. O habita të jerin më është dashur kur i Bie Zelja. Okej. Okay. Po çfarë do të thot kur <laughs> të prishet Zelja? Sa do të prish Zelja ty, Olta? Po, ka shpejt mirë. Do thoshi që i ka rënë shumë fort. Oo. Oh. Mm. Ajës me me me këtë gisht, Olta, unë do thosha me mollën e gishtit mesit, mm. është si më mirë ta godasësh kështu. Madje mund të mbështesësh mun gishtin e tregues mbi gishtin e mesit. Mm. Aha. Edhe pas buzërtyrti. Pas buzërtyrti. Po buzërtyrti. Po mirë, ha s'ka. Të do blem tjetër? Shkoj un blej të blej një tjetër. Më premtoni? Te premtoj un, po entojm veten kiman. Me kim thën drejtën. Rroga ime sa ka zbritja 4-5% vetëm nga azilet. Kështu që do vazhdojmë kështu. Nuk vares se kam legenin poshtë. Jo jo ma, un prandaj ashtu se ai legeni na erdhen konfirmime që dëgojësi legenërati. Ja. Jo, mos të lutem. Jam me zhurmë tash. Ok, famës vanë kënim, jeni në klape femninë kimikale në prish zilia olë, e oltës më zgjantur. E prishi vetë në fakt. Më s'të japon këtë? Jo jo jo jo jo jo. Të lutem mos i bjer. Famës pak është ora tani 8:33. like a Dhe më është ngjarur në kryeën e mëqyesit. Mirëmëngjes. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Hello. Më. Mm, A dini kanë një sensorvish dashur e cila vazhdon që të mundojë një pjesë për ju dhe nuk do të ketë ndihmë nga ana ime të paktën. Për këtë sensor një durat. Nga ana ime jo. Do ta nisim me një kontroll të përgjithshëm. <laughs> Mund të dalim juaj shumë. Ë ka mbledh tokë të fundit. Më, mm, më, mm, më, mm, më, mm, më, mm, më, mm, më, mm. më. Ta të gjemë në më të. Pa, pa. Pa. Kjo është një histori për veshjet, edhe për njërzit që i bëjnë këto roba. Për impaktin që kjo ka në botën tonë. është një histori për bëllë dhe për frikën. është një histori për lakmin. Jo. Ja. Jo. Ja. Për bukurin. Jo. Ja. është një histori pasione. Neu. No. Një stori parjetën dhe frikon Një stori në të Nati Në Nati? Ur lejti Pasioni Në në në në në në në në Atin do të bëjmë një për nga Kujtë di në mesari për ditën e sot më këto në klubin në më qësitë më një qdashur i si un për ditën e sotme mm. është 1 2 3 abc 1 2 3 e abc fjalë që letra nga alfabetaria e gjuhës shqipe fjalë me a e me b fjalë me 1 2 3 e me të tjera si këto ok për shemb mm. në fillim ne kërkojmë një fjalë e cila sjell Magjin. 123 <laughs> ABC. 123 ABC është quiz i për ditën, sot okay, me 123 ABC miq të dashur fjalë. Me numra e fjalmë ara dhe me bëra. Kujdes. Emfisim mm -mm. para kërkojmë fjalën që sjell Magjin. 069 20 70 222. 069 20 70 222 069 20 70 222. Ah. Ew. Oh. Vom po hanë pak 100 e tashmos. Ndoshta do ziesh apo. Ndoshta jo. Ja. Por bathët janë që ja. janë, oh, <laughs> po po <laughs> jo. Bathët janë. Po pa. Bizel. Po ti pse qesh? Po ti pse bën si dele? Jo. Unë po bëj si dele. Ti pse qesh? Së më qesh. Hmm. Um. Shikojën uh, Arabin Saudite pas ka lajme? Mh. Hmm. Po. Po, na thuaj. Ka Në Arabin Saudite mbreti ka hequr nga troni princin e kurorës. Tam, se mos ka hequr ndonjë gjë. Edhe ka zëvendosur atë me Muhamad bin Salman bin Abdulazizin, hmm. që është zëvendës Princi i Kurorës, sipas mediave shtetërore. Pra, ka pasur që Princi ka zënë Princi i Kurorës ka as vënësuar Princin e Kurorës. Ka bërë atë për cilën është aty për ta zënësuar atë. Në fund e përmbushi. Po për pse hoqi Princin? Mohamed bin Salman është mbreti i, më famshirë i biri i mbretit Salman. Në tani do të jetë i pari në linjën e Fronit për ta trashëguar. Është një 31 vjeçar, i cili është gjithashtu edhe Zë vendës krye ministri i vendit E do të vazhdoj Që tjetë gjithashtu Edhe rolin e ministrit të mbrojtjes Si që ka me dekret Si Mimi Kodhelli Si Mimi Kodhelli Po, mund tjetë si Domenë atë që si Ministrë mbrojtje shani, ja, mm, ja. Po, mm, mm. po, e përtet O, me qëra fjalla Tek fake newset uh, Mimi Kodhelli mm. U përfol nga Një portal grekë Ca ko më parë Sigur kishte qenë uh, një vajzë që kërcente në lokalet e natës kur ishte e re, në vitet 90 në Greqi. Gazit keq e fundi. Jo, s'ka ashin gjë. Ta bër jetë më vetë. Shumë gjë me vajzave, edhe kur kam qenë në Greqi, zgjeduar deputete. Ado unë ashtu bëra. Ti vërtet e keksagjërova. Po ti kshu e keksagjërova. Edhe çka ndodh tash i kanë kërkuar. Edhe i kanë kërkuar 10 ditë, 10, por tani që e kanë publikuar këtë lajm. Mhm. 6 muaj më par, ka kërkuar në diz duke duke shkruar se është krejtësisht i pavërtetë, i pabazuar. Aha. Edhe është një, thjesht një thashëthem që ata kishin marr nga një burim i interesuar për mm -hmm. për ta përhapur dhe pastaj e kishin përhapur, kështu që janë. Morë atë... klikime për ta. Morë klikime është fortuar edhe nxit portale shitare, të cilat meqenëse ra fjala nuk e kanë mohuar. To. Ë, uh, atë në, në në për portale shitare vazhdon edhe sot është i vërtetë. Do të ja. thënë sesër pas sesër mund të zhvendetohen, por Në portalin shqiptare vazhdon të jetë Në portalin shqiptare çanu gjën. Lloj lloj. Gjën sirena të dalën në breg të detit për shkakun në Itali. <gjit> e kanë betallje. Në portalin e kam lexuar të opinioni nuk ta ndem, është është vetë UFO mbi Tiranë. E kam ikën pran. UFO gjithmonë dalin. Po çka janë? Lloj lloj gjërash. Në tek news bombi por shem pa sh për një picë që djea bëhet në Vlorë me portretin e Ramës. E keni parë atë? Jo, sot. Ajo pica është bërë 4 vjet më parë në Itali. Mm -hmm. Nga një nga një picier shqiptar që ka bër shumë personazhe shqiptare ndërta edhe Ramën 4 mm -hmm. vjet më parë dhe jo në Korçë. Jo, nuk është fare nga Vlora. Në portale shqiptare lajmë është sigurisht i këtij viti, edhe sigur këto picat po bëjnë në Vlorë ku po çmëndin për Ramën, edhe i bëjnë pica mëna. Do të thonë sepse kanë kaluar po do po doman janë 4 vjet. Gabim, edhe dhe kanë janë në bregun e gabuar të Adriatikut, mm -hmm. gabim. Dhe ne këtë me picat e kemi bër. E kemi bër. Ja 36 më par, 4 vjet më par. Ja sa e kemi harruar. Po po them, është lajm i ditës akoma sot. Është një gënjeshtër sigurisht, por portalet si e sugjerojnë si të vërtetë. Kështu që, që ta dini ç'unë gosa, jo you jo, reign, po tallin. Mm -hmm. Po themi me ju. A ve. <laughs> Kej fare, kej fare, kej fare. Bem bas back. Yeah, we try to stop terrorism, but we still got terrorist here living in the US, ain't the big CIA. The blood in the crypts and the KKK. Hey, but if you don't have love for your own ways, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you bound to get our rage. Right. Yeah. The madness what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Nigga gotta have loved it to set it straight take control of your mind and meditate let your soul resonate to the love y'all y'all can make people die children hurt pain you get them crying can you practice what you preach and what you tell me about thee father the father father the best and guide is from above these people got me got me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 what's going on but the reasons under cover the truth is kept secret it swept under the rug if you never know truth then you never know love what's the love y'all come on now what's the truth y'all come on now what's the love y'all again people look at it children heard it every when you practice what you teach and what you tell them that's you by the father, father, father. whole dog mother as i'm getting older your people gets older most of us only care about money making selfishness got us following the wrong direction wrong information all we shown by the media negative images is the main criteria affecting the young minds passing them bacteria kids want to act like what they see in the cinema young yeah.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 One more, one more, we only got one more, one more, that's all we got, one more, one more. And now, we get back to Glindy and the crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people! This is 5 minutes, in the club in the club in the club in the club in the club in the club in the club in the club in the club in the club in the club in the club in the club. Edhe në ekranin e Club TV-s, mirë gjens. Do bëjmë gati edhe për një pop quiz, po ju paralajmërojmë ish dashur se mbas pak do kemi chef. pop quizin. E kemi nga Kinematografia. Fia. Fia. Wow. Yes. Nga Kinematografia, po ndërkohë kemi edhe një quiz më seri për ju, i cili është 1 2 3 ABC. Ëhë. Mm -hmm. Janë gjëra që fillojnë me ABC. Abracadabra. Abracadabra, Abracadabra ishte përgjigja e parë e saktë. Dhe është Dorin, Dorianin, falë 48, 8, në numëri fiton 2 bileta për në Cineplex. Oke, okay, mirë, faliminderit. Ollëta, letë bëjmë një tjetër pjodje, para se të lërgojemi është shumë pakot, e të të tani. Mm. Mm, mm, mm, mm. Atejre. 069 27 22 është në numëri telefonin 069 27 22 22 Kërkojmë qëra me 123 ABC dhe të të një, kërkojmë. Një emër tjetër për atësidin ascorbik Në klab e femë në 114 Në shkruani një emër tjetër pak më të pranueshëm për atësidin ascorbik Mish tashur? Dekord okay. Në regull Ka një emër shumë Shumë të pranueshëm Atësidin ascorbik Në e drgoni atje Në numërin ton mm -hmm. E ne këtejnë bas pak Me më shumë Edhe mos anoni kam Kam gati këtë kuisin me Kinematografi Hollywood komplet Tani është Venotec Tell Me Who, and no a clue with them kisses. The world gets lonely, find me something to believe in. Baby, I'm blind. The world's gone, man, find me something to believe in. kam i deklaratën e fundit të Ramës i cili thotë që sa më shumë jam në detyr, mm -hmm. aq më shumë kuptoj në anën. A. a. Epo ta lëm edhe ça në detyrat er ta kuptoj mirë. Mhm. Mm Do të thonë bie që që ka lodh, abe. Jo. Jo, nuk e kanë atë kuptimin anë mm -hmm. Lor. Mos ka filluar Akin. Ne <laughs> e jo vet. Ka mundësi kjo. Po e kuptoj na. Ja, Okej, okay. nuk kurë ka thon këto, nuk e di. Është Lekjo. Është tani. Sa do vi? Të doli tani? Mund të kesh punë saj, sa më shumë rri me njerëza, aq më shumë ka kafshët. Mhm. Jo, jo, po kërkes tonë Lor. Kësh kuptove Lor? Jo, si krahasim po them, jo se ka lidhje pse çaj në anë kafë larg qoftë, jo më. Pra Lori vazhdon kësh kuptimin. Okej, çogësojë. Ai jeni gati? I jam të ham nga një hamburger tani. Oh, ba, ba, na hapë Oreksin. Le të luajmë. Leta. Tani Queenton Pop e came nga bota e kinematografis. Ji epilor i sa. Leti javim. Bamaboom. Dhe tani për çdo shqiptar patriot, rilinda sa po legalizm, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave, vjen Oh, quits! Oh, yeah! Ate re... Djemë dhe Vajza... Mmhm... Jagu nje mi danin një quits... Nga bota e kinematografis... Filmat... Aktorët, aktoret... Etjer, etjer... Keni ka di zilet? Pam... Super! U shpyrë s'lori... Unë e gamë varë në qabë dhe t'un kokën... Okej... Ate... I di e zilet vetëm a i që do t'marë fjallën për t'folur... Dekord... Edhe nëse i bini zilës Jeni të detyruar që të thoni një përgjithje Për ndryshe Do të dënoj Do të diqeni ose humbis një pik Gjdo përgjithje ka vlerën e një pike Pilloj me pyetje nëmër një Pyetje nëmër një Pyetje nëmër një Skena me buajt e egr Në këtë film të vitit 1.990 Përfshinte 3.500 buaj Edhe udeshën 8 dit për ta filmuar. Në film luanthe dhe aktori Kevin Costner. E <tipi> Valzi Ballzim me uqir. Ballzim me uqir është saktë. më moru pyetja këtu. Ë 500 buaj në skenën. Bravo Lori. Lori është shumë i shpejtë. Në skenën me buajt e egër 3500 buaj të zhdashur 8 ditë për ta xhiruar atë skenë. Faleminderit Lori, një pik. Vjera nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. nr. 2. Aktori tanimë i tërhiqur nga kinemaja Daniel Day-Lewis. Mm -hmm. Luan Nathaniel Poe. Në këtë film të vitit 1992. Në The Nathaniel Poe. Emri i personazhit është Nathaniel Poe. Viti është 1992, luajtur nga Daniel Day-Lewis. I cili është filmi? Natseksa me Nathaniel, Natani, Nathaniel, Natali, Natalie. Nathaniel Pow. Sin mi vitit 1992. Asnjërin nuk e di. Jo, doptim. Okay. 067920702220692070222 Provojë ndakun. Patjetër Lori. Kjo me këtë të smurin që është i smur në karige me Jo, jo, no jo do, do, do, do, do, do nuk vjen keq, nuk është me k, Filmi me këtë të smurin nuk ekziston. <laughs> me këtë të smurin. Juam titullin e filmit Lori. <laughs> Kë mbaj mëjt. Jo, jo. Mos është me këtë dashnor. Okej, dëgjoni, kalojmë te ky titull. Kjo është për. Kë keni mëshëm duke. 0692070222 në cilin film shumë të njohur. Daniel D. Louis Luan, Nathaniel Poe Zërës e Gjeton, okay. mështem të treta Pyetje nëmër tre Pyetje nëmër tre Pyetje nëmër, nëmër tre Në filmin Her Joaquim Phoenix bie në dashurim me një sistem operativ Zërin e të cilës e Luan kjo aktore Jo, jo, jo, jo, jo, ai, Skajd Jensen. Skajd Jensen është. Jo, ishte shumë i zhurmshëm që ftonova zilen tim me kurma. Unë sa pau, Skajd. Ës sa ka dini është i pari. Tini gjithsesi atë. Bëni diku lorë një pikë për Altinin. Jo, jaminos ose e humba atë. Atë e humbet. Më sembra. Jan zero. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Në filmin Maverick, më fal, ëh, në filmin Dead Man Walking. Dead Man Walking Ky <laughs> oh. <laughs> ky aktor me emrin Pip ehm uh, Louane Perkra Susan Surandan Denzel Washington apo jo E pa sakt mos Zero Bigardinin Hem Lori Në filmin Dead Man Walking Ku aktor Louane Perkra Susan Serandan U së me më farë Dhe të njërjet për gjuësit se mësat duket Edhe kërët rasët Kërët rasët e pasak, Lori Minus 2 rasët Minus 2 Minus 2, Lori Minus 1 më isha 1, 0, minus 1 A mund të apërvoj, apo? Mund të apërvoj, shpo? A mund të apërvoj, shpo? Shompen. Shompen, është e sakë. Bravo, Jeri. Shompen. Shompen, Jeri. Jeri duhet i bish fort, Jeri. <laughs> po e kishëm në kohër. Ja. Oke. Okay. Shompen. Shommeri, Jeri. Bravo. Pra, Jeri ka një pik, Aldini ka një pik, Lori ka minus një pik. Lojta fito, shtikë të loj, Jeri. <laughs> Pyetja nëmër 5. Pyetja nëmër 5. Pyetja nëmër 5. Maverick. Ose Mavericku. Ose Nevericku. Një pilot i ri në Top Gun. Uh -huh. Luaj nga ky aktor. Tom Cruise. Ajajaj. Urdhra? Tom Cruise. Esakt, bravo Aldin. I ra shëbeu, a? Tom Cruise. Tom Cruise. Gatë aty kisha tik. Ai bati një heshtje. Fita numër 6, fita numër 6. Ky është ky është fita numër 6. Sytë numër 6. Në vitin 2016, ai ofuri një kapelë të tipit Pillowbox për të luajtur Jackie Kennedy. Jo, na tani Portman. Na tani Portman. Kuaj 0 tash. Lori ngjitet në foton e 0 pikëve miqdashur, kjo është pyetja e fundit. Shkojmë edhe një herë tek uh, Aty bie një herë përpara. Aktori pa. Daniel Day-Lewis. Kujdes. Mm. Kjo është me Daniel Day-Lewis me që kishim lajmin sot. Mhm. Mm Daniel Day-Lewis, me që rafala juç se keni dëgjuar, ka vendosur të largohet nga kinemaja. Pa. Në moshën 60 vjeçare ai thotë se nuk do të luaj më filma. Ky që do të shfaqet mm. në 10 orë është i fundit. Mhm. Mm mm. Në filmin Bandat e New Yorkut. Personaxi i luajdur nga Daniel Day-Lewis Quet Bill Cutting I njohur gjithashtu Me këtë nof këtë të të mershme Kasapin E sak, bravo, bravo Lori, lori. Kasapin, bravo, zonja dhe zotin Bravo Lori, a rritë <laughs> e një përqen Ej, ba miru, kjo i komplikon gjeratin So, se Selori arriti në uh, një pik. Ësht Altini 2 pik, unë 1 ah, pik. Altini ka 2, okay. Selori 1 pik. Gjërat janë okay. të thjeshta, më dysho Altini ka 2 pik, m'fal. Çfton <laughs> <laughs> Altini për ditën e sotme një plan të Altinit <laughs> duke Flori. Opa, se afrojm dot, se. Okay. Një plan në çit, një plan në çit. <laughs> Po sa, ajde kte, oltat Largo paka oltat që darja lëti një njerë vedon Të mizërën pra, u vunë vend Dukesht oltat, ikkare Si jam dakord fare me këto minus njishat Den që japë Isha dhe unë barazim, të skarë një që Lohja në betë lojt Susë në surrender, ka luetur me shompen Ti thua... Po se kanë skujtoj të firëm Dead Man Walking është ku a ishtë i të nuanër Më vdekë që ishtë në burë Tthem pas fundit, më qesit tani është koha më e dashur për paqbuklicitet kur të vim Lorenzo Giovanotti che non va e poi cambia tutto in poche ore e non è scritto da nessuna parte che io e te avremo avuto vita regolare non è mica vero che tristesse d'allegria sono distribuiti in modo uguale è un'estate bellissima è finita di già una moto che parte una sonda su Marte ho ricordo che brucia ancora perché è pieno di vita è pieno di vita È pieno di musica Quando sei lì a fare ginnastica mentre fuori c'è quel tempo grigio nelle cuffie al ritmo di una musica che ti porta in qualche posto figo tutti quanti presi da qualcosa di importante che non è importante per niente Siamo indaffarati a cancellare le infronte della nostra vita precedente e non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare non è mica vero che tristesse d'allegria con distribuite in modo uguale è un'estate bellissima, è finita di già, una moto che parte, una sonda su Marte un ricordo che brucia ancora, perché è pieno di vita, è pieno di vita Dai, e te lo dico, mi ditavo. Te lo dico, mi ditavo. Tutte le promesse che hai dimenticato poi, te lo dico, non ti preoccupare. In questa avventura siamo tutti marinai, non c'è vento che potrà ingannare. Dentro a quel bicchiere di tequila che berrai, quando avrai qualcosa a cui brindare. Mettici una goccia delle lacrime che muoie, le scoliamo in fondo al nostro amore, e non è scritto da nessuna parte che io e te avremo avuto vita regolare, non è mica vero che te stai senza dalle mie trie, son distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima che ricomincerà una moto che parte una sonda su Marte, un ricordo che mi evoliona, perché è pieno di vie. È pieno di vita, è pieno di vita. È pieno di vita, è pieno di vita. Cerchi a pieno di E pjenu di vita E pjenu di vita Lorenzo Gjovanoti me pjenu di vita Mirë se këni ardhur në klubin e mëgjësit Në valet e, jo. e klab e femën e në qindikatër Edhe në e... Jo. Në e kronin, kronin. <laughs> E klab të vës E klab të vës Po i eri Të lumë ty I lumë të dhe e kroni tatë Ora, që më jep situazë? Ah, i fundit i moj kandër. I fundit i moj kandër. Në Theniell po, 109 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Gjithashtu i hem Elton, se thamë. Pse se tham, mëse se tham. Ejë. Sa eksurzioner jam? Jo, njëri si u për pisman e jetë, e kemë rësysh një më atë, pëse këshu, pëse se bërra, pëse? Më këto një historit të njëri që, mm. i thosh një shohutet, i thosh e, pi birti? Po, i takë, kësa bira piti, di, qëti? Po, nja, të tre bira i pi unë, ta. Po, mm -hmm. sa të shko në bira tëj? Po, i takë, 5 mil jak bira, ha. Se e kam edhe këshur, me bakëshish. Si 5 mil jak? Po, po, mi sa keqe pi birti? Kam janë 20 vjetë. Ah, oh, e dakë. Për më vonë i bëjë dozha i që paguan 5000 lekë për birr. 3 birra në ditë. I thonë që në muaj shkon 245000 lekë birr. Po ta marrim tha në një vit, i bëre 5000 5 milionë 400000. Po e dakë. Po ishte gjdita që me 5 milionë 400000 çdo vit, a për 20 vjet ti ke harxhuar tha 108 milion lekë për birra. Okej, okay, va kënd, dakor. Vërë ditë të është mos kështë arzuar 108 milion legë për birë ati Sota mund kështë një Ferrari Se Ferrari në mërë ta edhe me më pak se një 100 milion Ta ka Tanë. E vërder e Po ti ta pi birë? Jo ta unë s'pi ta Qa një gjyre ke Ferrari në ti? <laughs> Ska Këtë e basua kërëmin e mqesit Ta një një shkoa për uh, Green Light Nga Lord Ora është 9 e 24 minuta We ordered different drinks at the same bar I know about what you did and I want to scream the truth She thinks you love the beach you're such a damn liar With well, those great white teeth they have big teeth If they bite you don't just say that you'll always be in love But you're not in love, no more Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor On the light of floor But I hear sounds in my mind Brand new sounds in my mind the city sings them back to you while well, those rumors they have big teeth hope they bite you though you said that you would always be in love but you're not in love no boy did i find you how a kiss women dance in the light of dawn on the night of love but i hear shouts in my mind shouts in my mind Citi Ascorbik mi qtashur është vitamina C so. Si që na thonë, mm. kreave femën e një hindi kathar për mes numërit tonë telefonit 06 i të mm. në 2722 22, ku ju mund të kërkoni edhe Dhe ka i gjetur hela e para 204 i në baro numër fiton 2 bileta për në sineplex A, bravo. Bravo. A shkës, citi Ascorbik pra A citi Ascorbik e njërë ndryshës e vitamina C? A citi Ascorbik e njërë ndryshës e vitamina C? Leti ABC. Um, të lagj me acid askorbik. Të lagj me acid do të lagj me acid, ascorbic ascorbic, së tjerat janë krem. Po. E askorbik. Mhm. E gati? Gati patjetër. E gatiolta. Po po. Okej. Ta hedhim. E hedhim. Sa radio. E <laughs> hedhim. Joja që vendos ditem kundër vajzave mm -hmm. në kërkim të një fiale të vetme. Hip na na na na na na na na vajza fjala mm -hmm. jo e harra. Jo. Yeah. Ja. <laughs> yeah. uh, Atëher fjala juaj vajza është një koncept e yeah. ka njeriu. Jo. Atërsend. Yeah. Po. Është një send që no, si e kemi këtu në studio. Ndoshta. E kemi, po, po, e kemi, e kemi, e kemi. kemi. kemi somë pe, somë pe. Jo, nuk e ta di. E pash me e pash me mendjes, po. Është një send brenda një sendi tjetër. Jo. Fillon me s? Jo, çfarë është jo? Send. Nuk është sendi as syze. Ëm është një gjë që e majo po e ndroni tash. Jo, nuk e ndromë. Jo, jo, po e ndrojmë vajt. Vazhdoni gjë. Është teknologjik siç është. Jo, jo, jo. Është fillon me L, e shpise e librit. Jo, jo. Fillon me K? Ja. Ja. Është një send i rënd. E kemi i rënd varet po jo shumë, jo. Jo. Një shumë ndrysh, pastaj ka probleme. Do të thotë nuk është asgjë. Është. Un e përdor çdo ditë. Për të pirë. Mm. E përdor për të pirë. Jo. Ja. Për, për të qerur, për të zbukuruar. Qenë jo, jo, të jo. pesë un e përdor më shpesh. Si, Ti e përdor më shpesh. Ja, është kjo. Un e përdor çdo ditë. Është e fiksuar fare. Është h. Është kjo që bën hiri pra. Jo, jo, jo. Që lan këto mikrofonat atë. Jo, jo, jo. Atë e bëj për ditë. Jo. E gjeta lërsë, e gjeta. Po. Whisky. Ah, jo, ja, derit nuk e preferoj. Un e përdor për ditë. O jesë sand do të them, nuk ha, nuk pa. pihet. Nisën që e përdor për ditë. Mm. Është një sandvajsh apo një send? Jo, sen një? s'ka lidhje. Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Po unë vazhdoj të jem tradicionale në këtë pjesë. Prandaj e përdor shumë nga këto. Ja se po e dhash ndihmën. Si thresi the? S'do si <laughs> me çaj. Ne kemi përdorur shumë nga këto. Çfarë është çaja? Por ishte më të veshur. Si çakiz. Asë nuk hajët, asë nuk pihët Asë nuk pihët, asë nuk pihët Asë nuk pihët, asë nuk pihët Kemi qënë në një periud Sa është, unë um, vazhdojt të jemë tradicionale ba, në nuk, nuk, nuk, shëpë, joh, për jo. nuk fillon me shëpër të një gjetëm Nuk fillon me shëpër të një gjetëm Nuk fillon me shëpër të një gjetëm është tradicionale i eri Vete mjeri e ka në tojnë Vete mjeri e ka në tojnë Këtu në studenton të pak të në vete mjeri pa altini, është shumë rënd. Për shkak rëndi rëndi të rëndisë të kopare. Nuk është tradicionalis me lafjalë. Ne do të dimë gjithë para, që ti të sapo të brizkosh. Sa po e zash. <laughs> Je me Thandrin, nuk është asu shumë. Po, dëgjom, dëgjom, dëgjom. Nuk do të gjejmë dot, nuk do të gjejmë dot. Mirë shumë dikur, që thuajti. Dikur Blendi, ju e pra, përdornit gjithashtu njësoj si puna ime. Po, sepse tani i më të rritunë. Po, u ritëm tani. Pa, tani kanë një formë tjetër që e përdor. Ka një formë form më teknologjike. Ndërkohë, unë vazhdoi të përdor të njëjtën formë si dikur. E kështu ka. Pra. Një form më a ka një formë teknologjike. Është për të zgjuqur. Ka dy në telefonin? Është dobishëm pra të filloj një dobi. Po. Tuna në shkollë përdoret më shumë. Bravo. V. Ja. Bizur. Pasti S. Ja. Zosa kompleton që. Zosa, zosa, zosa, zosa. Leje. Bajnë në sjetull. Faloset e bajnë në sjetull. Kse e bajnë rreth anash. Faleminderit. Faleminderit. O zoti madh. Falësheve juve. Zoti madh. Falemshëm. Falemshëm. Gjashtë shkoi në mend jam vetëm këtu në shkollë. Jo për çfarë. Kat whisky brisk. Si ka ndonjë merresh, whisky brisket. Whisky ishte për shaka, Jeri i eri brisket ishte për tutall. Ashtu, kështu thonë ju pasi e gjeni. Okej, okej, nuk ishte ai faj nuk. Mirë, do të them bashkë me të gjitha metodë, ordero? Vërtet nuk ishte dashu. Joy today after so much time It feels just like it used to be Talking for hours 'round at your side Surrounded us in memory Deep We close to close to është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur të edu gjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222. -22 Mesa shtë dërguesi i parë, fiton një dëratë. Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në Club Fem në 104 Dhe tani Ai ai ai ai Dini se Dini se Dhe tani Ai Dini se më ije në klubin e mëmësit Sheqeri është një ndër produktet më të përdorura në të gjithë botën, duke krijuar në këtë mënyrë një për industri dhe ushqimore mafirëse të të gjithë kohërave. Dëshira për të ngrënë gjëra të ëmbla është e natyrshme tek çdo person, madje studimet e ndryshme kanë provuar që mjafton të shikni një spot publicitar rreth një çokoladë etj. të shkojë mendja për ëmbëlsira dhe veti utruri dërgo sinjale në hipotalamus. Por konsumimi i tepruar i sheqerit krijon një lloj varësie si droga dhe dëmton çdo ditë në mënyrë të heshtur organet ndon. Ja 6 shenja që tregojnë se po abuzoni me sheqerin. Ndijeni të uritur gjithë gjithë kohës, nivelli larti shqeqerit në gjak pëngon përthithje në glukozës, si rjedhoj, trupin nuk prodhon energji dhe ndijeni vazhdimisht të uritur. Jeni të lodhur, ju ndost të ndijeni vazhdimisht të raskapitur dhe pse nuk bëndin dojë pun të lodhshme fizika apo mendora, duhet të kontroloni regjimin të u shimor pas i nivelli larti shqeqerit në gjak që kujibron përthithje normalet të glukozës dhe ndijeni vazhdimisht të lodhur dhe pa fuqi. Urinimi i shpeshtë, një ndër shenjat kryesore që tregojnë praninë e infeksionit urinar tek trupi i njeriut është urinimi i shpeshtë. Por edhe pse urinimi është mënyra më e mirë për të larguar toksinat dhe lëngjet e panevojshme, jo gjithmonë është shenjë e një trupi të shëndetshëm. Niveli i lartë i sheqerit në gjak pengon veshkat të marrin lëngun intracelular dhe si pasojë keni urinim më të shpeshtë. Edhja dhe goja e thatë. Nëse si keni vazhdimisht etje dhe ndjeni gojën të thatë, duhet i kushtoni rëndësi hidratimit pasi jeni duke humbur lëngje. Vështirësi për të rënë në peshë. Dietanimë që abuzimi me sheqerin është një ndër faktorët që rrit rrezikun e obezitetit dhe vështirësi në rënien nga pesha. Sheqeri i shtuar shton kalori pasi nuk përmban proteina ose fibra dhe nuk ju ngop. Ai gjithashtu shkakton lirimin e insulinës, një hormon që luan rol të madh në shtimin e peshë. Lëkurë e thatë, kur konsumon e shumë sheqerë, pasojate para du t'i vojë lëkura juaj. Urinimi e shpeshtë si allë dehydratim të trupi dhe thatësi të lëkurës. Dryshimi i niveleve të glukozës prishin funksionimi normal të gjendrave të djerësës duke ndikuar në dehydratimin e lëkurës. This is Club FM 100.4 Gati, Gota? Gati Kone kemi të pakët, kështu që letë mos se unë basim është koha është Ta marë në shtruar, vajtë Sharadion është Dujhëm dhe këndën editës, jo përgjë Jebe, Olta Peshtaril dhe fituese 824, i mbaronu më i fiton një kupon nga monë shëri Brava Jebe një tani Brava Do t'japin në fakt Jebe një vajtë Jebe një vajtë Jebe një vajtë Se jo është a mund të më qesh send okay. për se send. Ti çkella këtu flet pa marrën pyetjen e parë, po prito. Është send. Unë ofroj vetë. Unë e diën para nuk e dijo. Okej, okej, etoraj. Etoraj. Është po s'është si përfundim? Po, send, send. Është, po, është. I madh është. Relativisht i madh. Domethënë nuk e mbajmë dot. Jo, mund ta mbash. Mund ta mbash. Kjo vetia e këtij sendi është që është i madh për rënd është i madh por jo i. Është shumë i rëm. E kemi në shtëpi një sent të tillë? Jo. Po në studio. Po kanë njerëz që mund të kenë për çe. Ku do të kemi për çe? Për ndonjë gjë. Për për ndonjë gjë le ta quajmë. Po, për ndonjë gjë. Po këtu në studio a kemi? Jo. Jo. Po zakonisht deri nuk mbahet në shtëpi. Në rrugë. Në rrugë. Jo, po, në sa rrugë po. Në sa trotuare po, kanë par. Po. Në disa trotuare. Po. Në disa trotuare ka par kam parë në trotuarën e ngën. Çha. Jo, çha jo. Çadr. Çadr, jo jo. Çadr. Tani një send i tillë përdoret nga të gjithë? Jo. Jo nga të gjithë. Jo. Po në përdor këtë? Jo. Asnjëri prinësh? Jo. jo. Duhet të ket një profesion për ta përdorur këtë? Bës... A, a forsoj, po, aforsisht, më falni. Jo tamam profesionin, po është një një konteksti i caktuar ku ky sendi hyn në punë. Ti është... mund të mos e shohësh shumë, mund fillosh punë atje dhe pastaj të duhet të merresh me këto sende. Nuk ka nevojë që të jetë një zanati. Po grup sende, që jo një vetëm. Po ja, jo, po themi që në një vend mund të kesh e zëmërin, në çështë sende ishte kanashe. Po. Në një bar ka shumë kanashe. Po në një kanashe na mironse, po të, të thëgjë. Është i thyeshëm një send i tillë? Jo tamam, po derdi ku është i dëmtuarshëm, le të themi. I dëmtuarshëm. Po. Æ, është prej betonit <coughs> Jo Jo Olga të... Ka vetëm një fjalë apo me dy fjalë Jo vetëm një fjalë është thirrë Është me s Jo Jo me k Jo është me Jo po isaruk mund ta hasë Po vajzat paskan gëshuar në trotuar në trotuare në, në, në, në, në spitalë jo në spitalë jo, në, jo. në, në dyqane po në dyqane tu edhe po thua në dyqane po atë po çfarë bëj se vaje ora po Em duhet 6 pse kam ide. Në dërës ka 47 po çfarë? E në dyqane pra ha. Në dyqane. Në dyqane ose në trotuar. Në dyqanave ose në trotuar. Ja dyqanave. Jo, jo. Por mos është dyqan. Ja dyqanave. Ja dyqanave ose brenda dyqanit. Është një fë. Jo, jo një fë, jo një fë. Është një p. Jo. Jo. Jo mi ti. Në trotuar ose në dyqane. Në trotuar. Ja dyqanimi ose brenda në dyqan. Çfarë punon kështu? Brenda dyqan. A dhe në dyqane i lën i lën që të duken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 And get it go. Bravo, you're cute. Ishit shumë të çkafa. Temas van kënim disyna klabe family in 104 kan in tweet. Yeah, yeah. I, <laughs> I remember waiting for the school bus. Kenny Clayton was my first crush. And neither one of us had a clue. Hello, Shah. jump to he Se jo. Mirë ngjësi mirë se keni ardhur në klubin e mëjesit në Valet e klub e femrë në 104. Edhe në ekranin e klubit. Edhe në ekranin e klubit do të vazhëroj, por duhet t'hemi mirë pamshim, lamtumir. Sa Ionora. Adiós. Ne pamshim nesër. Arrivederci a te. Që kemo mirë. Miru takofshim, e miru pjeksim. O pjeska, miru pjeksim, por tani ç'kush thuhet në ver, apo jo, është edhe sezon plazhi. Miru pjekshi. Miru pjeksim.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 E, e ka bërë vetëm wow, Kjalla jo nishte Manekin Bravo, bravo. <laughs> Paolo 9.3 Numëri fitohen 2 bileta për në Sineplex Wow, artiste të tjeshtë nga ti kjo fjanë Bravo, bravo Përkesës a inë ishtu ka ardhur mishdashur në Valet e Radio Skreb FM Me programin e saj Music Box Që nisë në orën 10 e 5 minuta Me njërën Baslaj me vëvej sidën Ne ndajemi këtu bashkë, takojemi njësë Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Are we taking time or time out? I can't take the in-between Asking me for space here in my house You know how to fuck with me Acting like we're not together After everything that we've been through Sleeping up under the covers How am I so far away from you? Distant When we're kissing Feels so different Baby, tell me, how did you get so cold? show my body By your tongue for the silence is killing me I feel like we're not together If you don't want this then what's the use Sleeping up under the covers how am I so far away from you distant Oh why are you saying If you're so different yeah. Baby tell me how did you get so cold Enough to show my bones about that you was like this like? i took the tag off a major price i just spent a half a meal yes. on a chandelier let yes. you try coming y'all like a light switch yeah. yes. trying to stay and i leave yes. saying that you need some time to breathe yes. thinking that i'm sleeping on for all that a word but the for all that a word don't sleep yes. we going to separate way yes. you aim it at in the same look at a go girl where you used to be you go dig every day yes. I spit the boycott to the two-door Cause I can't let my driver hear what you say Girl, I tried to give you me, you get you spank Baby, do it hard and you can show me